А я собі їхала, дивилася у вікно і думала про те, що мені два тижні тому запропонували написати мемуари. Ця пропозиція заскочила мене зовсім зненацька, але я почала думати, а з чого б можна було розпочати таке писання? І я зробила одне відкриття, яким ніколи не користувалася. Якщо ти не знаєш, з чого почати розповідь, починай її зі слова «сполучення» одного разу, а далі піде само собою. Я не користувалася ним, бо завжди знала, що буде на початку, а що в кінці». А все завдяки міфічним маленьким друзям, моїм зеленим чоловічкам, що живуть в моїй голові, і неодмінно хочуть проклюнутись на цей світ. Я не хочу прокльовуватись. Я в ньому вже існую. І ось це одного разу у мене було так багато разів. Я зрозуміла, що надійшов час це все систематизувати. Хоча б для себе. І спробувати зберегти при цьому леву частку іронії, а краще самої іронії, інакше не варто й братися за цю справу. Почати так, ніби це продовження якогось речення, так, ніби я говорила у порожнечу сто років, а на сто перший хтось таки увімкнув диктофона. Ну, от могли б бути такі варіанти. Одного разу бабця Ленки Ройтвер сказала, «А куди ти вступатимеш, коли закінчиш школу?» Ми якраз стояли посеред Ленкиної квартири, в якій йшов ремонт, а її бабця збирала у відро штукатурку і биту цеглу. «До театру Ромен», – сказала я. «А хіба ти циганка?» – звувалася бабуся. Взагалі вона була не дуже схожа на бабцю. Маленька, але моторна. Губи у неї завжди яскравіли помадою моркв'яного кольору. Я не вміла брехати, але мені дуже кортіло бути циганкою. А головне – довести це лінці. «Так, у мене дідусь був циганом», – певно сказала я і додала. «Я вмію трусити плечима». От ти молодець», – сказала бабця. «Тоді бери ці відра, і поможеш винести їх за будинок в валку». «Бачиш, скільки тут у нас роботи? Звісно, я взяла до рук два величезних дорослих відра, повінця навантажені битою цеглою. Ох, бабця і Лєнка йшли за мною до самої балки. Вони несли целофан, відверто кажучи, якби їх не було, я б вивалаті. Ті відера десь ближче. Ми йшли, і бабці розпитували мене про мої плани. Чи знаю я циганську мову, чи вмію танцювати, які іспити складають, щоб вступити до циганського театру. Мені було сім років, і я несла відра. Я думала, що мають доперти їх до самого пункту призначення. А ще мені здавалося, що в руках у бабці Івлєнки, порушниці, щойно зупинюсь, розстріл, бабця всю дорогу нахвалювала мене. А потім сталося диво. Щойно я поставила відра на землю, як обидві мої руки самі з собою злетіли вгору так ніби були підхоплені якимись невидимими янголами. Руки були легкі, і зовсім невагомі, вони ніяк не хотіли повертатися до свого звичного стану. Бабця Іленка із подивом дивилися на мене, а мої руки літали. Якби у мене був більший хист до точних наук, я б зробила якесь відкриття, як Архімед, котрий вскочив у ванну з водою і зробив висновок про те, що от зі мною тоді трапилось щось подібне. Моя теорема звучала так. Якщо ти несеш вагу, яка в чотири рази перевищує вагу твого тіла, скинувши її, ти можеш злетіти у повітря. Потім я багато разів проробляла цей експеримент – але, на жаль, не могла відірватися від землі. Літали лише руки. Варто було б спробувати навантажити на себе якусь плиту, тоді б точно злетіла. Але, слава Богу, від цих експериментів мене відірвали нові, а потім ще новіші. Про театр Ромен я теж забула. Одного разу у Львові ми з Оксанкою Ватуляк пішли до ням-няма. Була похмура погода, від якої ми шаленіли, бо це, за словами Оксанки, справжня львівська погода. Перед тим вона водила мене на службу в собор Святого Михайла. Я була в джинсах, Оксанка так само. Я певна, у Києві на нас одразу насипалися б розлючені бабусі. Чому я роблю такий стрибок, не знаю. Я не хочу вибудовувати ніяких сюжетних ліній. З певного часу я зрозуміла одну просту, але дивовижну, чудову річ. Точніше, я її відкрила для багатьох інших, котрі ще лякаються самих себе і не можуть наважитися говорити це в голос – Раптом ляпнеш щось не те, а вночі гризтимеш подушку від сорому. Так от, це дуже проста річ. Така проста і, можливо, зухвала, що я навіть чую, як хтось. Тут варто зауважити, що я зовсім не уявляю, хто це може бути. Чи не той дядько, що колупався в автобусі сьогодні вранці в автобусі, Скаже, якась божевільниця-роздобудьку? За кого вона себе має? Цю річ я умовно назвала «Право розмовляти з Шекспіром». Ну, звісно, Шекспіра я поставила сюди цілком довільно, бо його можна замінити на будь-якого іншого генія. Головне – мати це право. Виникає запитання, хто його надасть? Ще простіше. Його ніхто не надає. Воно має бути всередині, як нирка, чи якийсь важливий орган ще. Уявіть, якщо всередині тебе є таке право, наскільки повновартісним ти себе відчуваєш. І як живеш, звісно, і це правило можна переформулювати. Від того вона не стає гіршим якщо ти берешся писати, скажімо, сценарій. До речі, в цьому правилі можна замінити слово сценарій на будь-яке іншу в залежності від сфери твоєї діяльності. Пиши його так, ніби пишеш для Феліні. Прізвище так само замінюється, але незмінним залишається одне – це має бути прізвище важливе для тебе. Звісно, що замість для Фелліні можна вийти для Васі Пупкіна, але головне, що ти сам для себе виставив цю високу планку і колись обов'язково її перестрибнеш, принаймні намагатимеся. І з чого формувалися ці правила? Відмотаємо плівку на сто років назад – так, ось я лежу на дивані, їм страву смерть шлунку, батон із згущеним молоком, звісно, жирію, і читаю казку про дівчинку Асоль.